aki sűrű bocsánatkérések közepette kivitte őket a reptérre. Egy sor gyönyörű lenkester bombázó várt rájuk, hogy nagy örömükre stílusosan repülhessenek haza. Mire Arthur felesmét már a csatorna fölött jártak, kinézett az ablakon, és Dover fehér szikláinak látványa könnyeket csalt a szemébe. A szörri megyei Guildfordban szálltak le, ahol a női önkéntes szolgálat tagjai forró tejával és széles mosolyjal várták őket. Arthur majd kiugrott a bőréből örömében, és bár ránézésre, leginkább élőholtra emlékeztethetett, csodálatosan érezte magát.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 Az est végén a tömeg megrohamozta az ejtőernyőst, míg Artur észrevétlenül surrant ki egy oldalajtón. Katasztrofális este volt, és megfogadta, hogy többé nem teszi ki magát ilyesminek. Mostoha anyja Artur mindenhol miatt eladta az ócskásnak, de ő a horgászfelszerelését felszerelését síratta leginkább. Margaret Fivére Harold Cross vett neki másikat,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 Egyik nap, amikor Artúr lerakotta a kenyeret, meghívta az öt lányt teázni a kantimba. A tizedes magára maradt a behordásra váró sok kenyérrel. Amikor visszatértek, Artúr megkapta a magáét. Mosolygott a bajusza alatt a tűzről pattant teremtés Velszi hevességén, és kijelentette, te a feleségem. Artúrt hamarosan leszerelték, és 1946. szeptember 21-én egybekeltek keltek Owen nel aki 40 éven át erős bástyaként állt mellette és támogatta, amikor éjjelente rémálmok gyötörték.